Hoofstuk 63 Jacobus en die kindermeisie aan die wieg van die keinkie, die neskierigheid en sy teregwijsing deur die klein verlosser, die vermoedens van Jacobus, ook Jacob genoem, wie daar in die keinkie leef. In die aand het Miriam die keinkie wat al moe geword het, in die wieg geleef wat Jozef alreeds in Ostra Siene gemaakt het, en Jozef sy jongste seen moes gewoonlik die keinkie oppas, en het ook nou die kyntje geweeg, sodat hy sou slaap. Miriam het na die kombuis gegaan, om ‘n noodzakelike aandmaaltijd voor te bereid. Die sien van Joosef, wat die kyntje geweeg het, sou graag wil hee, dat die kyntje hierdie keer iets wat gauwer aan die slaap moet raak, omdat hy graag buiten met sy broers na die belichting van die triomfboog sou wil gaan kyk het, wat intus in die ver van hulle huis vir Sireneus opgerig was en hy het daarom die kyntjie eiwerig geweegd en daarby gesing en gevluid. Toch wou die kyntjie maar nie geinsluimer nie, wanneer hy opgehou het met wieg, het hy dadelijk weer begin beweeg en het die wieger laat weet, dat hy nog nie geslaap het nie. Dit het ons mannelike kindermysie byna tot vertwyfeling gebring, want dit het buitenkant net dier brandende fakkels al heeltemaal ligge wort. Hy het daarom besluit om die kynkie, ook al was hy nog wakker, vir die rikkie alleen te laat, om buiten een bykie na die skouspel te kyk. Maar toe ons Jacob evens oor kom, het die kynkie gepraat. Jacob, as jy my nou verlaat, dan sal het met jou sleg gaan. Is ek dan nie meer werd as die dwase vertooning buiten en jou eidle skierigheid nie? Kyk, alle sterre en alle engele benei jou oor die rediens wat jy nou bewys, Jy is vol ongeduld heens my, en wil my verlaat. Waarlik, as jy dit doen, dan is jy nie wert om my as broer te heen nie. Gaan maar na buiten, as jy die spektakel van die wereld liever het as vir my. Kijk, die hele kamer is vol engele wat bereid is om my te dien, as jy die klein en makkelijke diens aan my te lastig vindt. Hier die woorde het Jacob plots gelukseling alle lus ontneem om na buiten te gaan. Hy, die wieg, hy het by die weeg geblei en die kynkie om vergeving gevra en om weer ywerig verder geweeg. En die kynkie het aan Jacob gesê, alles is jou vergewe, maar laat jou volgende keer nie meer dier die wereld bekoor nie, want ek is meer as die hele wereld, alle jemmelle en alle mense en engele. Hier die woorde het ons Jacob tot in sy diepste wees geraak, want hy het vaag begin besef wie daar sekerlik achter die kind is. Toen Miriam en Jozef en die ander vier seens van Jozef binnegekom en aan die tafel gaan sit, het Jacob hulle dadelijk vertel wat om oorgekom het.